ÉLETRE HALÁLRA Tonga kunyhója körül minden csendes volt. A kis házablaka sötéten merett az éjszakába. Tanasszó felett röppentjük sikoltottak fel az égre. Az indiának küszöbön gugolt, és szemét előre meresztett az éjszakába. Puska feküdt keresztben az ölében. Hirtelen egy kéz szorította meg a csuklóját, egy másik a nyakát, úgyhogy nem jött ki hang a torkám. Az indián kővé dermettenült ült. Csak kísértetosolhat egy pavni harcos közelébe anélkül, hogy észrevegye. – Ne mozdul, jó barát vagyok! – súgta egy hang a fülébe. – Az én lovamon menekült meg az ezredes. Beszélnem kell vele! A szorító kéz már is elengedte a torkát, és mire tonga körülnézett, az ismeretlen nem volt sehol sem. Azt a súranást, amelyet Tom vélor a szobába lépett és becsukta az ajtót, az indián nem látta és nem hallotta. Mozdulatlanul ülve maradt a helyén. Olyan ember ellen, aki erre képes volt, úgysem lehet védekezni. – Fernández – mondta Tom, miután belépett a sötét szobába. – Nem kell semmit mondanod, mindent értek. Már régen tudom, hogy te vagy ez ezredes. Minden nap várt a baján, hogy egyszer, mint Fernandezzel beszéljek veled. Ma nem volt erre megfelelő alkalom, és most sincs. Köszönöm, amit tettél Tom Viller, de azt hiszem mindennek vége. Hallatszott egy fájdalomtól elgyötört hang. Ostobaság, meg foglak menteni. Elsősorban gyújts világot. Esés közben kifica mitottad, vagy eltörted a vállad. Ezt az indián kösse be, aztán nyugodt a lovagolj haza, és mond hogy leestél a lóról. A szakramentó partjáról sokan látták az üldözést. Hónapok az emberek mindent rám tudnak bizonyítani. Ki fog derülni, hogy én voltam a Nevada szelleme? Eltört a vállap, ellenem val. Nem tudják bebizonyítani. Azt fogod mondani, hogy balesetért. Ki hiszi ezt el? Ha nincs is tárgyi bizonyíték ellenem, meggyőzően nem tudom igazolni magam. Rajtam marad a gyanú. Csak Anna miatt fáj. Elsősorban adj ide mindent, ami a Nevada szellemének a felszerelése volt, hogy eltüntessem. Azután tedd, amit mondok. Lovagolj vissza a városba, az indián adlovat A puskád már nálam van. Siessünk, minden pillanatban idejöhet meg. Közben az asztalon tapogatva megtalálta a lámpát és világosságot gyűjtött. Az ezredes eltorzult arccal feküdt a pokrócon. Tom behívta az indiát. Levet az ezredes udat, aztán bekötözöd a vállát és ráadod az uniformost. Itt esett le a lováról, amikor éppen hozzád igyekezett. Tom később elindult az ezredes puskájával és egy batyúval, kis kócos lován, arancs irányába. Éjfél után egy óra volt. A földrengés, amely annak idején elpusztította a várost, ebben az időpontban rázta meg szörnyű erővel a házakat. Most hatalmas tűzkerekek és rakéták kezdtek puffogni, betöltve iszonyú ropogásukkal a környéket, mintha ezer gépfegyver működne. Három lovas ugrott le a fogadó előtt, és felruhant a gringo foxhoz. Nos, kérdezte szokatlan izgalommal a bandita. Lindsay öklével az asztalra csapott. Kisiklott a kezünkből. Nyobába voltunk a dombokig. A mexikói szitkozódva ugrott föl. Átkozottok félkók vagytok. A kezetekbe adtam mindent, és mégis elrontottátok az egészet. Kilőttük a lovat alól, eltűnt. Úgy látszik, tartaléklóvat rejtett valahol el, vagy pedig csak ugyan szellem. Védekezett lang. – Barmok vagytok! – dühöngött a mexikói. – De mit csinálta az alatt, hogy ennyire ránk főrmetsz? kérdezte narógónyosan. Gringo Fox kissé összehúzta a bal szemét, és oldalt hajtott fejjel nézett a legveszélyesebb cinkosára. – Kivételesen közlöm veled, hogy mit végeztem. Ti semmire sem mentetek volna, ha el is fogjátok Fernandeszt. Az a kemény ember nem vallotta volna be, hogy hol a kincs. Tudjátok meg, hogy én egy óra múlva megszöktetem a lányt. Ha Fernandeszt elfogjátok, és a lány nálam van, akkor síván minden kincsét kicsalhatjuk tőle, mert rajongásig szereti Hawkins Kittit. De miután elszalasztátok, könnyen halomra dőlhet minden, amit hetek óta építek. Talán Corner és bronzon kilásték a félvért. Várjuk meg, amíg visszajönnek, Ajánlott a Linz A mexikói arcán furcsa cinikus figyor villant át egy pillanatra. Nem érünk rá megvárni őket, felelte. De hát, mit tehetünk mást? Kérdezte Long. Ha egyszer kisiklott a kezünkből, akkor is. Úgyis... Még nem siklott ki, vágott közbe a gringó. Van még egy esélyünk. Figyeljetek, a Nevada szelleme, mint González ezredes haza éjszakai útjáról. Valahol tehát át kell öltöznie. Talán meg is sérült, mikor leesett a lováról. Szóval lehet, hogy még nem ért haza. Vágtassatok el a González ránstól a dombok felé vezető úton lébe. Fogjátok el, és hozzátok a keresztetőre. Ezt megpróbálhatjuk. És nézde szemébe felvillant a reménység. Kerten könnyen elbánunk a meszticcel, és nagyot tévednék, ha abban a hatalma zuhanásba éppen maradt volna minden csontja. De ha sokáig áldogáltok, közben. Gyerünk, gyerünk! Elsiettek. Gringo Fox egyedül maradt és cigarettára gyújtott. De váratlanul nyílt az ajtó. Náról jött vissza. Néhány másodpercig farkas szemet néztek. Mit akarsz? kérdezte a mexikói, az aranyű gyújtóját dobálta fel a tenyerébe. Ide hallgas, Fox. Tisztán látom a játékodat. Egyetlen komoly ellenfeled van, és az a Nevada szelleme. Bennünket használsz fel arra, hogy elted az útból, amíg a lánya biztos helyre jutsz. Ördögi módon harcolsz Fernandez ellen, hogy ne tudjon éjszaka megfogni, és mégis könyörtelenül a sarkába érezzen téged. Azért voltál ilyen dühös, mert úgy akartál megszökni a lányjal, aki az aranyat jelenti, hogy mi addig feltartóztassuk Fernandest. Gringo visszatette a zsebébe az öngyújtóját, és egykedvűen állt náróval szembe. Még csak a revolver öve sem volt rajta. A másik egyszerűen lelőhette. A mexikói ezzel úgy látszik nem törődött. Szemébe nevetett a banditának. Hát, így van, ahogy mondod, Náró, feleltek a cagba. Gyűlölsz engem, mert hiú ember vagy, és azt hiszed, hogy te is lehetnél vezér. De ebben nincs igazad, mert alapjába véve ostoba vagy. Végtelenül ostoba. Az utolsó szavakat hangosabban mondta, hogy túlharsúgja a rakéták ropogását. Náró elsápadt. A fegyvertelen kiszolgáltatott fox kuny kacaja hisztérikus hozta. Villámgyors mozdulattal kapott a revolveréhez. De Gringo Fox a zsebéből, ahova az öngyújtóját visszatette, kísértetiesen gyors mozdulattal rántott elő egy apró browingot, és Náró pisztolya még kincsen volt a tartójából, mikor a mexikói már tüzelt. Háromszor egymás után lőtt. A szüntelenő ropogó tűzijáték elnyomta a három bevitt pukkanást. Náró egy pillanatig ámulta a maga elé, aztán a földre zuhant. Adiós, amigos! Suttogta gonosz mosolja a lehajolva a haldokló arcához, aztán elment. A fogadó előtt nerekbe ült, és megindult a fasoronát a gozzálesz ráncs felé. Anna töprengve ültve szobájába. Kis laktáskájába becsomagolt néhány holmit, és lovagló ruhába öltözött. Az ünnepség ünnepségzaja szűnőbe volt. Tom apja megölte az ő apját hawkins -t. Akit az apjának hitt, az részt vette ebbe a gyilkosságba. Miért ül hát még itt most is az útra meredve, mintha aggódna az apja gyilkosáért. Miért nem tudja gyűlölni igazán? Bolyongott az elhagyott éjszakai házban. Egyszer csak ott álltam Tom ajtaja előtt. Zajt hallott. Itthon van. Nem bírt ellenállni a vágynak, hogy megtudjon tőle valamit. Kopogni is elfelejtett, benyitott. Sikoltva állt meg. A szoba közepén megpillantotta a Tomot, amint egy olajozott rongyal puskát tisztít. Azt a puskát, amit olyan jól ismert, amit González este a vállára dobott, mikor útnak indult. Megölte, megölte az ő puskája! Tom meglepetten lépett a lányhoz. Nem igaz. Gyilkos, gyilkos, maga is, ő is gyilkosok! Ha valaha szeretett, nem szeretett soha gyilkos! Elrohant. Tom döbbenten állt, mintha golyó találta volna el, úgy ütötte meg belőről, amit a lány mondott. De most csürgősen cselekednie kellett. Visszament a szobába. A sastollat az indiánt öltönt, a fekete hajfonatos parókát, a sasornak használt lágyviasz darabot gyorsan a szekrény mélyére rejtette. Közben a városba hirtelen vége szakadt az ünnepségnek. Az egyik szobából súlyos sebesülzuhant zuhant ki a folyosóra. Nárró volt aki a gyűlölet és a düh szörnyű erejével az ajtóig vonszolta magát és kinyitotta. Súlyos sebesült örömünnep alkalmával nem ritkaság errefelé, de az a néhány szaggatott szó, amit a bandita mondott, mégis percek alatt valósággal pánikba hozta a várost. Néhányan Morgannal az élükön Clayton sheriffet keresték, aki egy vendégével sétált az ünneplők között. Gibson, Balting City sheriffje volt ez a vendég. Este érkezett, és nyomban a véres tom felől érdeklődött. Semmi hiba, nyugtatta McClayton. A bandita olyan jámboran viselkedik, mint aki díszpolgán akar lenni. Városunkat valósággal felvirágoztatta. Segédem indiszkréciója következtében hírement, hogy itt tartózkodik, és messze vidékről csodájára járnak. Hm. Nem hittem, hogy amit magának mondok, az a segéd indiszkréciója révén kiszivárok. A mindegy. Most már majdnem bizonyos, hogy ez az Arthur Wheeler ártatlan volt, és a vádlói érdemelték volna meg a golyót. A kormányzó széles körű nyomozást indított az ügyben. Ez a tíz ember azt vallotta, hogy kirabolták őket, viszont kétségtelenül megállapította a kutatás, hogy igen tekintélyes mennyiségű aranyat adtak el rövidesen az állítólagos srablás után, és valami vállalatot alapítottak. Síván fiának igazán könnyen lehetett aranya, amit Arthur Willernak adjon. Ha most hozzáveszi ezt ahhoz, amit maga megtudott az indián tongától, hogy Fernandez ezt sebesülten szedte fel a halottak közül, akkor igen valószínű, hogy nagy igazságtalanság történt itt Clayton. Egy egész családot döntött a látszat ártatlanul romlásba. – Az én körzetemben – ezt nem veszi rossz néven, kedves Gibson – jegyezte meg Clayton gőgösen – Ilyesmi nem fordulhatott volna elő. A banditákat innen kipusztítottuk, és az én szememet még egy csirketolva se el. Ne haragudjon! Ebben a pillanatban morgen érkezett lihegve. Mr. Clayton! Gringo Fox két hétig lakott a városba egész bandájával. Elrabolták González ezredest és a lányát. Egy hardóklovárja ünt a vendéglőbe. Gibson megcsóválta a fejét. Kedves Clayton! Ha ön Gringo Foxot még a csirke tolvajok közése számítja, akkor nagyon méltányosan vélekedik a mai banditákról. De Clayton ezt már nem hallotta, mert rohant a vendéglő felé, nyomába a segédjével és kollégájával. A rémű töveg utat nyitott a seriffnek. Gringo Fox elhagyott szobájában átható kámforos alkohol szak A seriff mindenkit szétlöggdős felet érdett nárom mellé. A bandita falfehér volt, és utolsó másodperceit élte. Beszé, ki vagy? Náró, suttogta el Haló. Az orvos kiejtette a kristályfecskendőt, és az emberek kisé elhúzódtak. Ez se éppen ez a kimondott csirketolvaj, dünnyögte Gépzan. Clayton felültette a haldoklót és megrázta: Beszé, hol van Gringo Fox? Kereszt, tető, tátogta szinte hangtalanul Náró. Gringo Fox, fekete aja. Vörös paróka, hol az ezredes? Egy sípoló hörgő lélegzet után minden erejét összeszedve suttogta. Gringo, Linzlé, elrabolta. Ezredes volt a nevada, szellem, kereszt, tettő, siess, Etek, Gringo, megölt, ördög. Holthandőlt előre fejével a vállához koccanva. – Aki csak mozdulni tud, menjen haza a lóváért és a puskájáért! – kiáltottak Léton. – Öt percet várok, aztán indulunk a banditák után! A szoba nyomban üres lett. Jellemző, hogy még az orvos is rohant a lóváért és a fegyveréért. Maga érti Gibson ezt az agyvaságot? – kérdezte Kléton. Gibson többet értett belőle, mint kollégája. Most már ő is tudta, hogy miért indult Arthur Willer szóba, és miért nem leplezte le Fernandest. De csak annyit mondott Claytonnak, amennyit szükségesnek látott. Persze, hogy értem. Gringo Foxot mindenki vörösnek hitte, pedig ez csak paróka volt. Mint egyszerű utas élt itt a városban. Az arcát nem sokan látták olyanok, akik életbe maradtak. A haja fekete volt, tehát elkerülte a legszemfülesebb Sheriff figyelmét is. Ma éjszaka néhány társával együtt elrabolta az ezredest meg a lányát, és a keresztetű felé menekült. Ennyit még az én együttjütségemmel is sikerült kihámozni a haldokló szavaiból. De mi az, hogy az ezredes a ad a szelleme? Hogy? Egy haldokló könnyen fantáziál. Nem ajánlom, hogy a segédje indiszkrét legyen, tette hozzá nyomatékkal Gibson. Mielőtt ebbe az ügybe valami bizonyosat tud, a serif zavartan nézett össze a segédjével. Igaza van, Gibson, az ügy roppant kényes. De ha meggondolom, hogy az ezredes kreol, ha bár hihetetlen, mert a legkitűnőbb, igazán nem tudom. Spanyol gróbban nem ritka a kreol, és óvaintem, hogy az államok egy magasrangú kitűnő tisztjét. De, Mr. Gibson, én nem mondtam semmit. Maga mit tátja itt a száját, morga. Menjen és csődítse ide a legjobb lovasokat. Miután Morgan elment, kis és ábrázattal fordult Gibsonhoz. A maga környékén több gyakorlatot szerezhet az ilyesmébe, Mr. Gibson. Ennek a példátlan emberrablásnak a felelősségével kétségbehetően tapasztalatlanul állok itt. Mit tenne ön az én helyembe? Nem esnék kétségbe. Azután keresnék egy alkalmas vezetőt. – Ismer valakit, aki nevada ösvényein, szakadékaink keresztül utolérhet egy gyilkost? Csak a jó Isten. De nem. Köszönöm a tanácsát. Van egy mentő ötletem. Egy ötletem nekem is van. Szervezek egy üldöző csapatot, és útközben majd találkozunk. Viszontlátásra. A két sheriff kezet fogott, Gibson elvártatott egyenesen González ezredes rancsához. A nyüsgés lárma, amely messzire hallatszott, jelezte, hogy itt már tudják az eseményt. A kabbolyok nyergeltek. Angol kerten virágágyakon keresztül vágtatott be a serif nyitott kapunát, és csak a legények között ugrott la Emberek, én Balting City serifje vagyok. Szeretném veletek kézre keríteni, akit annyian üldöztetek már hiába, az államok rákfenéjét, gringo foxot. Hallottunk már magáról, Gibson? mondta Henkes. Azt hiszem, megfelelő legények leszünk. Ez biztos. De szükség van valakire, aki a Nevada között is megtalálja a nyomokat. Aki, ha kell, fegyverrel, ököllel egyaránt méltó ellenfel a gringó foxnak. Oda nézett az istáló melletti padra, ahol Tom ült és egy vékony ággal rajzolgatott a porba. A hegyek között nem vagyunk jártasak, felelte Johnson. De ahhoz talán elegen vagyunk, hogy... Köztetek van egy ember, akinek vezetni kellene az üldözést, aki legyőzheti gringót. Ott ül. Tom. Csodálkozva néztek a fiúra, aztán a serifre. Tom lassan felállt, és előbbre jött. Mit kíván tőlem, Gibson? Az ezredest és a lányát elrabolta a gringó Fox. Egy ember van, aki sikerrel üldözhetné, és az... te vagy. De sárív, bár ugott? kiáltotta a szeplő Johnson. Ez egy álvak ők, akit már sokszor felfricskáztam. A sheriff végignézte johnson -t. Ez az ember a véres Tom, és akiket ő fricskázott fel, azok közül egy sem maradt élve. Ha a ház hirtelen rombadől, nem okozott volna nagyobb elképedést, mint Gibson kijelentése. Azt mondom, folytatta a sheriff, hogy csak ő foghatja el a foxot. Tom Wheeler, Kiderült, hogy az édesapád ártatlan volt. Őt már nem támaszthatta fel a kormányzó, de a hatóság tévedését jóvá tette azzal, hogy megkegyelmezett neked. Csatolt fel az övedet, őj lóra, független, szabad ember vagy, aki nem kénytelen eltűrni a sértést. Tom egészen közel ment a serifez. Elsősorban magát lőném le, Gibson, mindazért, ami velem a maga pokoli ötlete miatt történt. Ragaszkodik ahhoz, hogy felkessem a revolverövemet? Maga után a szeplő Csonzol következik, aztán henkessz. Csend lett. Tom megköszörülte a torkát, megnedvesítette nyelvehegyével kiszáradt száját, és rekedten, szinte suttogva mondta. Szóval mehetek ahová akarok? Mehet, hebegte Gibson. Tom szó nélkül hátat fordított, és elindult az istáló felé. A Szeplős Johnson utána szólt. – Hely, véres Tom! A fiú visszafordult. – Azt mondtad nekem egyszer, hogy gyáva vagyok! kiabálta éles kihívó hangon. – Befogom neked bizonyítani, hogy nem vagyok az, pedig most már tudom, hogy te bántál le a veszett miguel is. – Ide hallgas, Mint rongyos menekült érkezti, bambának tettetted magad, terhére voltál mindenkinek, és az ezredes meg a szenyorita befogadtak, és jók voltak hozzád. Most mikor bajba kerültek? Egyszerűen elmész? Most elmegyek, Johnson. Hát akkor vett tudomásul, hogy szívtelen, hálátlan gazember vagy. A legények ilyetten néztek a fiúra. Most már tudták, amit Johnson is tudott, hogy az egyik kezével agyonüthetnél a szeplőst. De a fiú szemébe még csak a szokott fény sem gyújt ki. Szó nélkül hátat fordított, feltette rá a batyuját, és anélkül, hogy hátra hátranézne, lassan elkocogott az úton a város felé. Elég időt pocsékoltunk, kiáltotta Ingram. Vezessen, Gibson, talán utolérjük a fiú nélkül is. Ezzel ott a templom téren mindenfelől váztatva gyülekeztek a lovasok. Clayton sheriff, miután elvált Gibson-tól, a vendéglőbe sietett, és oda ment egy sarokasztalhoz, ahol Mr. Holborn az öt nap előtti New York herálba temetkezett. A felfordulásból mit sem vett észre, hiszen olyan lárma volt éjjel, hogy nem tudott aludni. Mi az? – Maga itt olvas! – főrmet a seriff. Holborn mentegetőzve tette le a lapot. – Azt hittem, szabad. Több marcona ember lépett be, fegyverek döntek a padlón. – Ide hallgasson, visszaadom a fegyvereit, és az én felelősségemre ma éjszaka nyugodtan használhatja őket. – Igazán nem nélkülöztem, Mr. Izé. Kringó Fox az államok leghíresebb banditája megszöktette González ezredest és a lányát. – Szegénykék! – dadokta rosszal sejtve az ügynök. – szó lóra kap, hogy a rablót üldözze. Maga fog vezetni bennünket a hegyek között. – Tesék! – Ismétlem, az én felelősségemre használhatja a fegyverét. Magának kell elfogni és legyőzni a gringó foxot. Előre! – De kérem, ezt én, én nem tehetem. – Én vállalom a felelősséget. A város legjobb lovát kapja és vezet bennünket a keresztetőre. Ne próbáljon ellent mondani, mert még azt hiszik, hogy a gringó fokszal tart. Hát becsület szavamra, nem is ismerem, síránkozott az ügynök. Közben a környező embereken keresztül a téren összegyűlt tömegig jutott a hír. A véres tom vezeti az üldözést. Az ötletet általános lelkesedés fogadta. A tömeg türelmetlenül kiáltozott. Gyerünk, gyerünk, mit késlekedik? Holbon egyszer csak azt vette észre, hogy fenyegető magatartású alakok fordulnak feléje mindenfelől. Elvette az Isten az eszét, amikor idejött. Ember, kiáltotta a serif, ha egy percet is habozik, meglincselik, erünk, itt a revolver. Haló, egy puskát és hozzátok elő Pepinót. Holbon a lincselés szóra nyomban átvette a revolvert, vállára dobta a puskát, és úgy vágta önmagát fejbe hátulról a csővel, hogy kis híján elájult. Már kint is volt a kocsma előtt, ahol Harsány elismerő zúgással üdvözölte a tömeg, és épp elővezették Pepinót, a város legtüzesebb csődörét. A lovasok mögé sorakoztak, és Holmbor nerekbe vetette magát. Az alattomos puska ebből az alkalomból, ismét úgy vágta fejbe, hogy majdnem keresztül esett a lovon. De végre egyensúlyba került. Csak a lábszárai bizonytalankodtak és így történt, hogy a kengyelvasával megérintette a ló oldalát, amely az eseményt sarkantyúzásnak fogta fel, és az ilyesmit nem állhatta. A következő pillanatban egyetlen ugrással iramodott el a fél vad csődőr. A tömeg lelkesen ordított fel, mert így képzelték mindig a véres tomot vágtatni. Hogy Holmbor nem esett le a lóról, az egészen különös véletlen összjátéka volt, és a gyáva emberek szívós védekezése. Csak a föld és a fák rohanásából sejtette, hogy gyors vonat sebességével halad, és egyetlen épp csontja sem maradt, ha lezuhan a lóról. Pedig ez kézenfekvő lehetőségnek látszott. A kalapja régen lerepült. A puskacsű úgy verte a tarkóját, mintha egy galád ellenség ülne mögötte. A gyerek dobálásától sajogni kezdtek a múlt félig begyógyuló, fájó sebei, és a ló, amely a fasor irányába állt, mikor Holmbor rájut, elvágtatott a González rancs előtt kiért a dombok közé, és nyargalt, nyomában a lelkes tömeggel. Hogy a szerencsétlen ünnök felett végképp beboruljon az ég, kelet felől sötét felhők tódultak a síkság fölé, és hatalmas dördüléssel bejelentette magát a vihar. Amikor Anna meglátta Tom kezébe az ezredes puskáját, az utolsó kételje is eloszlott. Gyilkosok. ezzel a sikítással a szívén rohant az istálóba, lóra ült és kilovagolt a rancsból. A sötétségből egy loba sietett hozzá. – Itt vagyok, szenyorita. Ha úgy tetszik, mehetünk. Hajnalla eréljük szakramentóban a vonatot. – Csak siessünk. Minél hamarabb kint akarok lenni szóból. Felelte, és Gringo fokozni kellett a tempót, hogy a lányjal lépést tartva nyargaljon. Már hajnaludott, mikor kiértek a síkra. Gringo Fox orcimpái megrezdültek. – Lehet, hogy vihart kapunk. – Nincs egy felhő sehol. Azért érzem a légáramlásról. Jó lesz, ha sietünk, hogy ne érjen a szabad idő. Még sebesebben vágtattak. Egy óra múlva, mikor már feltűntek a sötét felhők, és az első dőren és hallacok már szembe voltak a keresztető ösvényével. Arra megyünk, mondta a mexikói. Arra? Az az út a hegyek közé vezet. De néhány kilométernyire van egy erdészlak. A keresztető lejtőjén nincs erdészlak, kiáltotta a lány hirtelen gyanakvással. Mégis megyünk, korbácsával nagyot csapott anna lóvára, megragadta a lány öklét a kantára együtt, sarkantyút adott a ményének, és veszett váztatással rohantak neki az ösvénynek. Anna felsikoltott, de a korbácsal megütött állat vadul nyargalt vele a bandita mellett. Maradjon nyugodtan, a kapálódzik rákötözöm a lóhátára, hogy moccanni sem tud, kiáltotta Fringó. Nyargaljon előttem, ahogy csak bír. Az ösvény keskeny, ha egy pillanatra megáll vagy lassít, összeütközünk, és mind a ketten a szakadékba esünk. Ha szót fogad, nem lesz semmi bajom. Gringo Fox vagyok, és megfelelő váltságdíjért visszakerülhet az ezredeshez. A retteget névre annak is hián leszédült a nyerekből rémületébe. Előre, mert engedelmesen megindult galopba az ösvényen. Át a mögött hallotta a mexikói lóvának patkócsattogását. csattogását. Egyre sötétebb lett. Villám-villám után hasított végig az égen, és zuhogott a zápor. A lány lovat nyugtalanul nyerített. Hatalmas séróhan búgott át a szírtek között, és botnyi vastag cseppeket sodort magával. Szájol le a lóról, a hátával a sziklához lapulva, lépésbe vezesse az állatot. Anna okos lány volt, és jó tudta, hogy engedelmeskednie kell. A hatalmas koromszínű felhők éjszakai sötétséget hoztak. Rövidesen víz folyt fentről, végig az ösvényen. A mexikói káromkodott. Eresszen előre, sietni kell, én fogok vezetni. Ördögi ügyesség kellett, hogy a keskeny ösvényen elhaladjon fogja előtt a sötétbe. Anna a nyugati lány védekező ösztönével arra gondolt, mi volna, ha megtaszítaná a férfit, mikor eléje ér. Még nem is gondolta ezt végig, amikor a sötétben egy hideg, kemény kéz fogta meg a torkát. Nem erősen, de határozottan. És a kéz mindaddig ott maradt, míg Gringo Fox nem haladt át előtte. Ezután a kéz a nyakáról lecsúszott a karján, a kezéhez, és megfogta a csuklójánál. A lova, ezt jól tudta a mexikói, nem fog lecsúszni az útról, akkor se, ha elengedi. Most már gyorsan haladtak. A víz egyre sebesebb erecskékben ömlött föntről, ahogy a zápor meggyűlt a hegy vízmosásaiban. Félúton egy sziklaplatóhoz értek, amely elég széles volt ahhoz, hogy néhány percre megálljanak. Anna kifulladva kapkodott levegő után. – Mit akar tőle? – mondtam, díjat, de most ne beszéljem. Pihentesse a tüdejét, mert fél óránk van még a csúcsik, és vagy felmegyünk, vagy elsodor a víz. Ahogy erősödött a zápor, a lefolyó áradat is sebesebb és dúzzattabb lett. Az utolsó métereknél közvetlenül a tető előtt már úgy látszott elsodorja őket a rohanó esővíz. A lány kétszer is elesett, és ha a mexikói acélosszorítása nem rántja vissza, az őrvénylő bugyborékoró áramlott lesodorja az Alderspring mélyére. De végre felértek. Gringo örömmel látta, hogy az elhagyott őrház ablaka világos. Linzdei és Long tehát itt vannak, valószínűleg az ezredessel együtt. A bandita nem tévedett. Linzdei és Long miután hiába vártak naróra, ketten indultak el. Ők elismerték Gringo Fox fölényét, és nem tartották helyesnek, hogy Narrowa a mexikóival. Mikor elhagyták a González rancsot, és kiértek a dombokra, örömmel látták, hogy a mexikói ismét jól számított. Távol feltűnt az ezredes, amit óvatosan lépésbe közeledett. Bal kézzel fogta a kantát, a jobbja bénúltan lógott. Long visszafelé lovagolt, és félkörbe megkerülte Gonzálezt. Linzday egyenesen feléje tartott. Áj! Elhoztad a pénzt? Gonzáles sápat volt a fájdalomtól, és szédelgett a nyerekben. – El! – És megkapjátok! Baljával villámgyorsan gyorsan revolver rántott. nem is gondolhatott ellenállásra. – Félre az útból, és ha… Long kiugrott González mögül a dom mögül, és fejbe a revolver agyával. – Épp jókor! – kiáltotta Linsdé. Az ezredes ájultan hanyatlott előre, de elkapták mielőtt a földre esett volna. Az embert rákötözték a lovára, és elvágtattak vele a keresztető felé. Mikor magához tért, iszonyúan sajgott a válla és a feje. A két a vigyorogva figyelte. A keresztető elhagyott őrházában voltak. – Vizet! – suttogta az ezredes. – A szellemek nem szoktak vizet inni! – mondta röhögve long. – Hol vagyok? – Ja, úgy, látom. A keresztetőre hoztatok. Állapította meg González. Erőt vett magán és igyekezett nyugodt lenni. A két rabolót dühítette a megvető hang. Kutya! kiáltotta Lénzdei. Mi lett azzal a két emberrel, aki követtek ma délután? Ők is szellemek lettek. Lénzdei megragadta az ezredes lelógó karját és rángatta. Iszonyú kínokat kellett, hogy okozzon ezzel, de az ezredes hamuszínűre vált arccal csak mosolygott rá. Long közbelépett. Várjuk meg a gringót, ő tudja majd, mit kell tenni. Szóval a Gringo fox keze van a játékba. Eltaláltad, itt van víz, igyál. Fontos, hogy tudj, hogyha majd a gringó kérdez. Az ezrede sivott, és újra gúnyosan mosolygott. Félek, hogy nincs annyi víz a hegyek között, amennyi engem beszédre bír. Ha azt akarjátok... Abba hagyta. Rémülten merett az ajtóra, és megpróbált felugrani de összekötözött lábai miatt tehetetlenül zuhant vissza. Anna, Anna, nyögterémülte. A lány mögött Gringo Fox lépett be a kunyhóba. Fernandez, a játék véget ért, mondta gúnyos udvariassággal, mélyen meghajolva a mexikói. Nagy küzdelem volt, de megérte, mert a győzelmem teljes. Hol van Náro? kérdezte Lóng. A pokolba, le akart lőni, mert azt hitte, amíg ti feltartjátok fernandes addig én egyedül akarok elszökni a lányjal. A ostoba volt szegény. Amint látjátok, itt vagyok, és osztozom veletek. Mit akartok elosztani? kérdezte nyugodtan az ezredes, aki közben visszanyerte az uralmát idegei felett. Az öreg síván aranyát, tőled fogjuk megkapni. Alig hiszem. Lindsay odalépett hozzá, és megrántotta válban tört karját. Fernandez arca összerándult, aztán elkékült szájjal mosolygott. Gringo Fox elkapta a nyakánál Linzdét, és a kétméteres embert egyetlen mozdulattal úgy sarokba, hogy a kunyhó megremeget bele. – Te sakál! Akarsz nára után menni? Itt én parancsolok, érted? – Az imént is próbálta már ezt, mondta Fernandez. – Azt hiszi a barom, hogy kínzással megy valamire. Lindsay szédelegve feltápászkodott. Anna dermetten állt az ajtónál. Az égzengés és a zápor még pokolibbá tették a helytetőn lejátszódó szörnyűséget. Beszéljünk, okosan, Fernandez, mondta gringo. Szabadon elmehetsz a lányjal, ha ideadod az aranyat. És hm? mi biztosít erről? Mindenki tudja rólam, hogy vallásos ember vagyok. Az igazi mexikói banditák csak az istentől félnek. Megesküszöm neked, várj! Mit ér a te esküt, ha két másik bandita nem tartja be? – Megesküszöm, hogy megölöm őket, ha bántódásod esne. – Erre ne esküdj! – kiáltotta Lizdé. – Fernandeznek biztosítékot kell adni, hogy nem szövetkezik ellenem Tom Willerrel. Ne felejtsd el, hogy én nyugodtan élhetek, nem üldös senki, csak Fernandez és a véres Tom márthatnak be. – Á, tudom, te meg a barátaid lemészároltátok Hawkinsot és családját, és nem lőttétek teljesen nagyon fernandez meg az öreg Wheeler-t is futni hagytátok. Szerencsétlen hülyék. Rendben van, ezt is elintézzük. Mikor Anna ezt meghallotta, úgy érezte, hogy belülről összefacsarják a szívét. Egy pillanat alatt megértett mindent. Tom ártatlan, Fernandez ártatlan. Long, aki időközben kiment szétnézni a viharba, rémülte rohant vissza. A nyomunkban vannak, amennyire az ellen lehet, utba vannak felénk. A mexikói meghükkent. Egy pillanatig gondolkodott, aztán dühötte, sziszette. – naró a gazember! Úgy látszik, nem döglött meg azonnal. Kirohant a kunyhóból. A vaksötétben nem látott semmit. Aztán villámcikázott, és megpillantotta az ösvényen felfelé igyekvőket. A rohanó áradat azonban lehetetlenné tette az üldöző útját. Egy csoport megrekedt a platón, nem bírtak főjebb kapaszkodni a mindent elsöprő víz ellen. – Lóra! – Rohant vissza a kunyhóba, Gringo Fox. amíg a vihar tart, egérutat nyerünk. A keresztető túlsó lejtőjén leérünk a síkra. Úgy lovagolj Fernandez, hogyha egy lépést elmaradsz, golyót kapsz. Előre! A platón a González Ranch és Gibson álltak. Tehetetlenül látták a felfel -fel villanó fénynél, hogy a banditák kivonszolják a lányt és a törtkarú ezredest. Egy-egy villanásnyira látszott csak a kép. Ki merne lőni a felvillanó fénynél, mikor ott a két fogoly? Lejebb Clayton és segély gyerekedtek meg a fordulóba. Ők is tehetetlen kétségben s nézték a cikázásnyi időre felvillanó képet. Szemük láttára hurcolják el az ezredest és a lányt. Gringo Fox annalóvának az ablájába kapaszkodott. Fernandez tört nem bírt felmászni a lóra. Linsdé ágaskodó paripáját maga mellé rántotta az ablájánál fogva, aztán oldalba lökte puskatussal Fernandeszt. – Gyerünk! Fél lábbal már a nyerekbe volt, most egy villám cikázott, és mintha belesújtott volna. Linsdé a fején keresztül nagy bukfencel a földre bukott. Long, Gringo és az ezredes nem tudták, mi történt. Ekkor néhány másodpercre háromszoros cikázással világosodott meg a táj, és nem messze a csúcstól, egy kiugló sziklán ott állt nevad a szelleme. Fél kezével a kantát fogta, másik kezével csodálatos módján vállához szorította a puskát. Úgy várta a villámlást. Egy cikázás, egy dörrenés, és long lebukott a nyerekből. Az ösvényen meretten álltak az emberek. Fernandez egy másodpercig úgy érezte, hogy megőrült, mintha önmagát látná. Gringo Fox felordított, és magával rántva Anna lovát nekirúgatott a a másik lejtő felé. És minden villámfénynél ismét feltűnt a sötét hajfonatával lengő a nevada szelleme, amint a harsunkba ömlő ár ellen a szakadék mentén szikláról sziklára lép a lovával, és megy a csúcs felé. Haja! suttogta léton a segédjének. Ha a gyógyszerés feleségétől megtudja azt a hülyeséget, hogy az ezredes a nevad a szelleme, akkor én addig verem magát egy létszel, amíg mozdulni tud. A legközelebbi cikázásnál a szellem a keresztető csúcsának peremén látszott hatalmas fehér lován egy másodpercre. Csak Fernández indián szeme állapította meg a távolból is, hogy a ló tonga egy fehér kancája a párja lehetett, amelyet González alól kilőttek az éjjel. A vihar egy csapásra elállt, kisütött a nap, de a hegyről még mindig patakokba ömlött a víz. Gringo Fox hiába volt okos, a mexikóinak a vérébe van az, hogy babonás. Rémülten nyargalt, a lányt is kényszerítve lefelé a nyugati ösvényen. Ez sokkal szélesebb út volt, de úgyis minden percben anyagtörés veszélye fenyegette őket. Időnként nézett, de a szellemet nem látta. Már közel látszott a tócsáktól ragyogó sík, amikor a Nevada szelleme feltűnt mögötte a anyarodójánál. Ő azonban már elérte a, a prérit. Most még szorosabban fogta Anna lóvát vágtatás közben. Tudta jól, a szellem így nem mer utána lőni, mert könnyen eltalálhatja a lányt. A síkon voltak. Rodrigo úgy nyargalt, hogy ellenállhatatlanul magával rántotta a másik lovat is. Egy-egy fűvel belepett tócsán átnyargalva valóságos vízfelhőt fröcsköltek maguk körül. Már az indián is a síkra ért, és messze mögötte özönlöttek reménytelen távolságban az üldözők. Gringo Fox csodálatos lovas volt, és ha a lány olykor lemaradt kisebben az őrült vágtatásba, a bandita korbácsa vadul csapkodott le a lovára, amitől ez a nemes paripa szinte veszetten száguldott. Az üldöző lova, úgy látszik, kevésbé bírta az iramot, a távolság egyre nőtt közte és a nyargaló között. A mexikói örömmel konstatálta, hogy ez egyszer ismét megmenekült. Jobbra kanyarodott a hegyvidék felé nyúló sziklás talajra, hogy nyoma vesse. Ha eléri azt a kis erdőséget ott a távolba, akkor átjut a Rizónába. Még jobb így. Egyedül maradt az aranyhoz, mert a lány birtokába bizonyos lehetett benne, hogy hozzájut az eszredes aranyához. Kissé lassított. Üldözött, már nem látott maga mögött, és tudta jól, hogy ezen a terepen nem követhetik nyomon. Hová akar vinni? – kérdezte elgyötörten a lány. – Csak nyugalom. Biztos helyre viszem. Ha engedelmeskedik, nem lesz bántódása. – felelte a mexikói. – Rövidesen pihenünk. Napszáta felé elérték az erdőt. Itt tíz perc pihenőt engedélyezett a lánynak. Aztán folytatták az utat sebesem, de nem olyan őrületes iramban, mint eddig. Évfére kis erdei házhoz értek. Ez a ház az egyik rejtek helyen. A sietve jövök át a Rizónából. Itt szoktam megpihenni. Bementek a kunyhóba. Anna félájúta roskadt az egyik székbe. Gringo Fox tüzet gyújtott, közben Velem azért nem bírnak, mondta később, miközben konzervabot és húst kezdett főzni a tűzhelyen, mert a bátorságom sohasem kerítheti hatalmába az eszemet. Mindent csak tervszerűen teszek. Mindent előre elkészítek. Legalább tíz ilyen kunyhón van különböző határvidékeken. Anna alig hallotta, amit a bandita mond, olyan összetörten és kimerülten ült. A mexikói egy rejtekhelyről zsákot vett elő. Abrak, minden van, ami szükséges. És döbbenten elhallgatott. Anna követte a tekintetét. Az üldöző indián ott állt a szobába, de nem az ajtónál, hanem közvetlen a közelükbe. Mintha megelevenedett volna a semmiből. Pedig kinyitotta az ajtót, becsukta és előre jött. De olyan nesztelenül, mint valami finom légáramlat. És most már az is látszott, hogy a Nevada szelleme véres tom. Gringo fox önkéntelenül felkiáltott. Az esővíz üldözés közben lemosta a tom arcáról, a sastól a fekete hajdísz kirepült az utolsó mérföldek írtózatos vártatásában. Az indián öltözék, és valami barna máz, amivel bekente magát, nem leplezték többé a véres tomot. Gringo fogsz, suttogta halkam, finoman, furcsa hűvös mosolyával. Meg fogsz halni. Lelőhettelek volna itt nyugodtan, de látni akartam arcodon a rémületet, és különben sem szoktam gyilkolni. Még az ilyen banditáknak is adok egy esélyt. Kutya! Sziszegte a mexikói, de nem nyúlta revolveréhez. Tudta jól, hogy az ellenfél csak erre vár. De hát fél attól, hogy egy másik gyorsabb. Gringo Fox fél? Igen. Gringo Fox félt. Először életébe félt. És ez az érzés éppen azért, mert ismeretlen volt számára, kétszeres erővel nyomasztotta. Érezte, hogy homlokát ellepi a verejték. Tom! kiáltotta Anna. Felé lépett, mindenről elfeledkezve örömébe, hogy nincs tovább kiszolgáltatva a banditának. Tom oldalt akar gyorsan lépni, de késő volt. Abba a másodpercben, mikor a lány közéjükért a mexikói elkapta Annát, maga elérántotta, és hátrafelé az ajtóhoz ugrott. Ha Tom lő, valószínűleg eltalálja Annát. A mexikói egy pillanat alatt kiugrott az ajtón, és a lányt teljes erejéből a felé ugrott Tom Willers-ös aztán menekült. Tom diadalmas kiáltást hallatott. Menekül, gringo fox, menekül! Nem ugorhatott ki az ajtón, mert esetleg a bandit a golyóiba rohan. Az ájolt lányt egy padra fektette. Anna lassan magához tért. Lódobogás hallatszott. Tom óvatosan kinyitotta az ajtót. Látta a mexikóit lovon menekülni. Utána! A lovát távolabb a bozótba rejtette el, és az állat csendesen állt. A Gringo megpillantja a lovát, és lelövi, akkor reménytelen az üldözés. Így már is utána nyargalt. Tudta, hogy az ő lóva rosszabb? Mindegy. Annára nem volt gondja. Ezen a vidéken csak egy veszély fenyegette a lányt, és annak ő nyomában volt. A mexikói vágtatott. Hegyen, völgyön szakadatlanul. Hajnalban állt megpihenni. Rodrigo az arabró, szomorúan lógatta a fejét. Gringo fogsz mélyen aludni. Nem sokat hallhatott, mikor a ló horkanására ébredt. Az emelkedés szélén lenézett. Messze fél órányira pihenőhelyétől lassú ügetéssel jött a vérestom. Jobbról, balra lehajolt a lóról és a nyomokat kémlelte. Most felnézett, észrevette a Mexikóit, és megsarkantyúzta lovát. Átkozott véreb! Gringo Fox újra lóra kapott és nyargalt. De Rodrigo már fáradt volt. Ajszólta újra, amennyire csak lehetett. Este kimerültem, pihent meg. Hideg, szárított hústevet gyorsan. Vérestom már nem lehetett a nyomába. Nincs még egy ló Rodrigón kívül, amelyik ezt az iramot bírja. És mégsem ült neki főzni. Valahogy szorongva érezte, hogy erősebb az, aki szembe áll vele. A végzet üldözi. Egy óra múlva a mezőn át, jobbra-barra nyomokat figyelve, megpillantotta a vérestomot. Barna lovon volt. Valahol sikerült pihent állatra szert tennie, és most jön. Jön, kérlelhetetlenül. Gringo felül a lovára vadó sarkantyúzza, de az állat alig kocogott. Rémületében, dühében, korbácsonyalével velte Rodrigo fejét. De hiába. Leszállt a nyerekből. Hirtelen jeges nyugalom fogta el. Leverte ruhájáról a port, megtörölte a kalapját és újra feltette. Közben fütyülésett. Aztán megindult gyalog az ösvénye, szembe a barna lovon közeledő végzettel. Most már visszanyerte az önbizalmát is. Győzni fog. Igen, igen, lehetséges, hogy győz. Időnként egy plédi fel a távolból. Tom is leszállt a lóról, mikor meglátta. Nyugodt, tempós léptekkel közeledtek egymáshoz. Még mosolyogtak is. Ha valaki látja, azt hihette volna, hogy régi ismerősök találkoznak. Tom megállt. Készen vagy, Gringo Fox? A mexikói is megállt. Láthatod? Ha a préri legközelebb sikolt, lövünk. All right! Vártak. Nyugodt, langyos este volt. Nagy lombufák bóbiskoltak békésen körülöttük, és a csendet nem zavarta semmi. A préri úgy látszik lesett valamire, mert hosszan hallgatott. Vagy eloson talán másfelé. Talán négy perc múlt el így. Aztán artikulátlanul, hirtelen felrikoltott a kolyot. Ilyen gyorsan még sohasem sikerült előrántani gringónak a pisztolyát, ezt boldogan érezte. És mégis, mielőtt lenyomhatta volna a ravaszt, roppant ütést aszított a mellbe, tűzvillant, dőrenést hallott, és csak azt érezte még, hogy a feje oda csapódik a földhöz. Tom tartójába tette a fegyverét, lóra ült, visszafordult a keskenyös fényen, és csendesen elügetett. Még hallotta egyszer, de sokkal közelebbről prédik kutya vékony, furcsa ugatását. Anna még vagy fél órát pihent a kunyhóba. Egyszer csak lódobogást hallott. ijedten ugrott fel. Talán a bandita végzett Tommal? Megkönnyebülten látta, hogy hat-nyolc lovas érkezik. Tom kiáltotta oda vágtatás közbe egy birkapásztornak lendasíkon, hogy az ezredes lánya az erdei magányos kunyhóba van. A pásztor oda csődítette néhány társát, elmentek Annáért és hazakísérték is tanasszóba. Két nap telt el. A González-ráncson szokatlanul nagy társaság ült együtt. Az ezredes ágyába feküdt, és a vállán nagy gipszkötés dudorodott ki. A vendégek az ágya körülültek, és Anna kávéval kínálta a látogatókat. Gibson, mint egy érdekes esetet mondta el mindazt, amit a véres Tom és Arthur Willer ügyébe megtudott. Hálátlanság volt tőle, hogy hátat fordította háznak, mikor ilyen nagy baj történt, jegyezte meg az intéző. Csak hagyja, Ingram! mondta mosolyogva az ezredes. – Soha se tudhatjuk, hogy mire élik egy ember cselekedetei mélyén. Clayton Sherry lelkedezve. – Na, itt hozom! – kiáltotta Gibson felé. – Igazán szomorú tévedés volt. Az ajtón belépett a szomorú tévedés. Az arcán öt-hat keskeny tapasz vonult át a véraláfutások alá futások fölött. Bicegett, és szerényen megállt a küszöben. Igazán sajnálom magát halban – mondta Gibson. Ez az egyetlen, ami vigasztal. Udvariaskodott siralmasan az ügynök. Anna egy széket tolt feléje. Köszönöm, de most egy ideig nem teszek ilyesmit, felelte búsan. Majd áldogálok itt. Csak azt nem értem, mondta az orvos, hogy a szenyoritát hogyan ragadhatta el ez a bandita. Kilovagoltam, Nyugtalankodtam az apámért, felelte zavartananda. És váratlanul Egyszer csak, adj egy kis viszkit a vendégeknek, segítette ki az ezredes. És mikor mindenkinek töltöttek, a házigazda magasra emelte a poharát. A Nevada a szellemére is ezt, urai. Valamennyien fenéki üritették a poharaikat. Tom visszakapta a Wheeler bértokat, és a kormányzó, akinek sok álmatlan éjszakát kellett a szerencsétlen artól Wheelerre gondolnia, bőkezően segítette hozzá a fiút, hogy a Wheeler fan megint a régi, nyájaktól nyűsgő szép gazdaság legyen. A ház, a kabbolyok blokkháza az egykori tervek alapján épült fel újra. Batting City lakosai szintén igyekeztek a fiúval elfelettetni azt a szerencsétlenséget, ami oly igazságtalanul pusztította el a Wheeler családot. A véres Tom nevét többé nem említették. Békében és megbecsülésben élhetett a régi birtokom. Szegény dik is, szembe a nevada hófötte csúcsával, itt a szülőföldjén hunyt le örökre a szemét. Mindent visszaadtak Tomnak, ami egykor altul víleré volt, csak az otthont, a családot nem pótolhatták semmivel. Ezt tudták jól a Balting City beliek, és mintha bűnösök lennének valamiben, szomorúan figyelték az örökké komoly, örökké egyedül járkáló komor tekintetű tomot, aki olykor két-három napra is eltűnt, hogy a hegyek között kóboroljon. Egyedül járta az ösvényeket, követte egy-egy állatnyomát, de a puskát nem vette le a válláról, nem vadászott, csak kószállta magányos vadak vadakösvényén. Mikor egy ilyen kóborlásból visszatért, a város felé vezető dombelein lépegetve, világosságot látott a Willerház ablakában. Mi a csoda? Ki lehet az ő szobájában este? Megsarkantyúzta lovát és bevártatott az udvarba. Maga se tudta, hogy miért olyan izgatott. Vagy tudta, de nem merte végig gondolni. Ahogy elindult a tornác felé, ült az ajtó, és Anna jött eléje. Eljöttem, Tom, mondta csendesen. Az ezredes tűnt fel a lány mögött, és két kézzel szorította meg a fiú kezét. Úgy látszik, hiába vártuk volna arra, hogy maga jöjjön el hozzánk. ho, -ho barátom, együtt lenni, mikor baj van, és megszökni a jutalom elől, az nem helyes eljárás. Csak nem akar megjutalmazni, mondta meglepetten Tom. Csak ne fortyanjon föl, maga tartotta a hátát a közvélemény előtt. Úgy tett, mint aki gyáván cserbe hagyta a gazdáját, csak azért, hogy azután tonga kunyhójához nyargajon, ott valami ördögi gyorsasággal egy fehér lóra kapjon, és eljátsza az embereknek a nevada szellemét. Ezzel megmentett engem attól, hogy a lábra kapott gyanú tovább éljen. A becsületemet köszönhetem a maga okosságának, ügyességének és bátorságának. Ezt most nem lehet csak úgy egyszerűen elintézni. Figyelmeztetem, mondta erélyesen Tom, hogy nem fogadok el semmit. Anna csendesen eléjált. Semmit? A fiú nem válaszolt. – Ja, igaz, folytatta az eszelüdes, miközben elgondolkozva szivarra gyújtott. – Azt a két alakot, kornert és Bronzont kiszabadítottam a barlangból. Megérdemelték volna, hogy éhen pusztuljanak, de azt hiszem maga se kívánta ezt. Elég vér már ehhez a históriához. Jó büntetés volt. Közel álltak az őrülethez, mikor értük mentem. Az egyik teljesen megőszült, a másik reszket dadok. Adtam nekik annyit, hogy valahol letelephethessenek, és megbánhassák a bűneiket. A lány kíváncsian nézett omra. Vajon nem kívánja -e a halálukat? Jól tette, Szenyó, felelte a fiatalember. Én is ezt tettem volna az ön helyébe. Elég volt a bosszúból. Az ezredes lassan elsétált a nyugalmas éjszakai kertbe. A nevada fehér csúcsai felett csodálatosan tiszta fénynyel ragyogtak a csillagok. Ketten maradtak. A lány két kezét Tom vállára tette. Eljöttem hozzád. Kitty. Tom suttogta, és odahajtotta a fejét a fiú vállára. Tom Wheeler fiatal feleségével együtt a régi boldogság is beköltözött a farmra, és Balting City lakói most már sűrűn látták mosolyogni a néhai Arthur Wheeler fiát. Az ezredes, aki természetesen már nem hagyta el tanaszot, mit is kezdtek volna ott nélküle. Sokszor rándult át a fiatalokhoz, és csak nehezen számta rá magát, hogy ismét elhagyja ezt a kellemes környezetet. Az öreg Siván kincséről még sokat beszéltek, pedig egyre fogyott az eldugott terek, és tanaszónak pedig egy túzzasztó gátrévén rövidesen erőműve volt, amelyhez gyár is kellett. Később felépült az új kórház, néhány tanyai iskola, és a zsákok fogytak, egyre fogytak, azon mértékben, ahogy tanasszó, mind nagyobb lett.